Дзен і мистецтво догляду мотоцикла, глава 19 Осяєне сонце мглицеве рідно поголі повертає мене до дійсності. Я прокидаюся. У ясні я стояв у пофарбованій в білій і глядів на скляні двері. По той бік дверей стовбичили Кріс, його мати і брат. Кріс махав мені рукою, брат усміхався. А в його матері на очах бриніли сльози. Придивляюся, аж бачу, що усмішка на крісових устах застигла та штучна, і я розумію, що насправді за нею ховається глибокий страх. Я рушив у бік дверей, і його усмішка пом'якшала. Він подав мені знак відчинити двері. Я хотів це зробити, але зупинився. Страх на крісовому обличчі з'явився знову, але я розвернувся і пішов геть. Цей сон я часто бачив раніше. Його значення очевидне. І так само очевидно він має дотичність до моїх очорашніх вечірніх думок. Кріс намагається налагодити зі мною зв'язок і побоюється, що йому це не вдасться. Тут на висоті дещо прояснюється. За полотнащем намету від глиці, що лежить доля в напрямку сонця, іде пара. Повітря вологе і прохолодне, і поки крізь спить, я обережно вибираюся назовні, випростуюсь і потягуюся. У ногах і спині відчуваю напруження, але болю немає. Кілька хвилин я роблю гімнастичні вправи, щоб розім'ятися, а тоді припускаю бігом з горба до сосен. Оце вже краще. Запах глиці густий і вологий. Я присідаю навпочів і вдивляюся згори у вранішній туман низу між гір'ї. Переходом повертаюся до намету. І з того, що чую, розумію. Крізь вже прокинувся. І заглянувши всередину, бачу, як він мовчки роззирається. Прокидається довго. Мине хвилин за п'ять, поки він дійде до такого стану, коли зможе балакати. А зараз сидить, мружиться від сонця. Доброго ранку, кажу. Не відповідає. І з сосом капає кілька крапель. Виспався? Ні. Шкода. А чого ти так рано встав? Запитує. Та вже не рано. А котра година? Дев'ята відповідає. Ми не спали десь до третьої години. До третьої? Якщо він так довго не спав, йому доведеться сьогодні за це поплатитися. Ну, я спав, кажу. Він якось дивно дивиться на мене. Ти ж не давав мені спати. Я? Весь час балакав. У маєш на увазі? Ні, ти про гору розповідав. Отакої. Кріси, я ж нічого про гору не знаю. Ти всеньку ніч за неї говорив. Казав, будь на вершині, ми побачимо все, що там мене зустрінеш. Либонь йому наснилося. Як я мав тебе зустріти, коли ми вже з тобою разом? Не знаю. Ти таке казав. У нього розчарований вигляд. Ти балакав так, наче був п'яний чи що. Він іще не очуняв сну, нехай прокидається. Хочеться пити, та раптом пригадую, що ми залишили флягу. Думали, води в дорозі буде вдосталь. Ото дурість. Тепер не снідатимемо, доки не перетнемо хребет і не спустимося з протилежного боку. Ручайок доведеться попошукати. Хоч і ж, збираємося, якщо хочемо знайти воду на сніданок, кажу я. Тепло, а пополудні, мабуть, буде спекотно. Намет розбирається легко, радію, що нічого не намокло. Зібралося за півгодини, і якщо не зважати на прим'яту траву, то й не скаже, що тут хтось ночував. Нам ще довго талапати вгору, та йдучи стежкою, заважуємо, що сьогодні йдеться легше, ніж учора. Ми опиняємося на пологій вершині хребта, схил тут не надто крутить. Сосон, здається, ніколи не наторкалася сокира. Прямі промені сонця не сягають землі, а підліску під деревами зовсім нема. Лише пружна глицева долівка, відкрита простора, по ній легко йдеться. Час нам вдатися до Шатокви. Друга хвиля кристалізації метафізична. Вона виникла у відповідь на безтямні нипання Федра у пошуках ясності, коли факультет англійської мови у Бозмені, дізнавшись про власну квадратність, поставив йому резонне запитання. А чи присутня ваша якість у тих речах, що їх ми спостерігаємо? Чи, можливо, вона суб'єктивна і існує лише у голові спостерігача? Це було просте звичайне запитання, на яке можна було не квапитися з відповіддю. Ха! Можна було не квапитися. То був нищівний удар, запитання нокдаун, удар під дих, постріл з-за рогу, від якого годі вижити. Бо якщо предметує предаманна якість, тоді слід пояснити, чому її неможливо виміряти науковим приводом. У такому разі потрібно створити прилад, який здатен виміряти якість або придумати відмазку – що такий прилад не існує, бо насправді вся ця концепція якості, м'яко кажучи, дужня. З іншого боку, якщо якість суб'єктивна і існує тільки в уяві спостерігача, тоді це лише красива назва. Факультет англійської мови коледжу штату Монтана поставив перед Федром прадавню логічну конструкцію під назвою «дилема». Дилему, що грецькою означає – Два здогади уподібнюють рогам оскаженілого бика, який йде в атаку. Якщо Федер визнає, що якість об'єктивна, то напореться на один ріг дилем, а якщо погодиться з тим, що вона суб'єктивна, то настромиться на інший рік. І незалежно від того, об'єктивна якість чи суб'єктивна, байдуже якою він дасть відповідь, він помітив, що деякі співробітники факультету поблажливо до нього всміхаються. Однак Федер знався на логіці, тож пам'ятав, що кожна дилема допускає не два, а три класичні спростування. До того ж він знав і не зовсім класичні спростування, тож собі всміхався у відповіді. Він міг взятись за лівий ріг і спростувати ідею про те, що об'єктивність передбачає наукове виявлення. Або взявшись за правий ріг, спростувати ідею, що суб'єктивність передбачає те, що вигідно комусь. А ще він міг уникнути обох рогів і заперечити, що вибір існує лише між об'єктивністю і суб'єктивністю. Він стовідсотково випробував усі три. На додачу до цих трьох класичних логічних спростувань існують нелогічні, риторичні. Федер був ритором, тож мав у розпорядженні і їх. Бику можна ж бурнути піску він уже зробив це, заявивши, що відсутність знань у визначенні якості є некомпетентністю. Це старе правило логіки. Компетентність промовця не має стосунку для істинності того, про що він говорить. Тож усі розмови про некомпетентність – пісок в очі. Найбільший телепить на світі може сказати, що сонце сяє. Однак від того воно не померкне. Сократ? Одвічний ворог риторичної аргументації. Розбив би Федра на пень, сказавши, «Так, я згоден із вашим здогадом, оскільки некомпетентною в питаннях якості. Будь ласка, покажіть некомпетентному літньому чоловіку, що ж таке якість. Я ж бо маю рости». І Федру б дозволили поборсатися кілька хвилин, а тоді його закидали б за питаннями, які б довели. Він і сам не відає, що таке якість. І насправді він некомпетентний у даному питанні. Можна спробувати заколосати бика. Фетер міг би відповісти тим запитальникам, що відповідь на цю дилему перебуває поза межами його скромних можливостей, а той факт, що він не зміг знайти відповіді, логічно не доводить, що відповідь знайти неможливо. І чи вони, маючи більший досвід, не могли б допомогти йому знайти відповідь. Та вже запізно було для таких колесанк. Йому на це могли б просто відповісти. Ні, ми занадто квадратні. І доти, доки ви не знайдете відповіді, притримуйтеся на навчальної програми, щоб наступної чверті нам не довелося завалювати ваших заморочених студентів. Третя риторична альтернатива дилеми і, на мою думку, найкраще відмова виходити на арену. Федер просто міг сказати. Спроба класифікувати якість як поняття суб'єктивне чи об'єктивне є намагання дати їй визначення. А я вже згадував, що вона не піддається визначенню. Та й по всьому. Гадаю, свого часу Девіс так йому і порадив вчинити. Я не знаю, чому він знехтував тією порадою, а взявся відповідати на дилему логічно і діалектично, замість скористатися легшим шляхом, списати все на чудеса. Я можу лише здогадуватися. На мою думку, перш за все, він вважав, що місце храми розуму на арені логіки. І якщо себе поставити поза межами логічного диспуту, тоді ти сам себе скидаєш з академічного рахунку. Філософська попівщина, ідея про те, що істина не піддається визначенню і її можна осягнути лише раціональними способами, існувала ще на зорі історії. Вона є основною у практиці дзен, але це не академічний предмет. Університет, храми на розуму, займається лише тим, що можна визначити. А як хтось захоплюється чудесами, саме, то він хай йде в монастир, а не в університет. Університети – то такі місця, де на все мусить бути чітке визначення. Я вважаю, що друга причина його рішення вийти на арену полягала в його егоїзмі. Він себе мав завдатного логіка і діалектика, тим пишався і на теперішню дилему глядів як на виклик своєї майстерності. А ще видячки ці сліди егоїзму і були початком усіх його негаразд. Метрів за двісті попереду у соснах бачу Оленя. Намагаюся звернути на нього крісову увагу, але поки той до Петра Волень вже зник. Перший ріг Федорової дилеми. Якщо якість існує в предметі, тоді чому наукові прилади не можуть її виміряти? Це підступний ріг, і Федер одразу збагнув його вбивчість. І якщо Федер збирався постати супернауковцем, здатним бачити у предметах якість, якої не міг виявити жоден учений, тоді він покаже себе або дурним, або навіженцем, або тим іншим. У нашому світі ідеї, несумісні з науковими знаннями, не мають шансів на успіх. Він пригадав твердження Лока про те, що жоден об'єкт, науковий чи будь-який інший, не піддається пізнанню поза межами своїх якостей. Здавалося, ця незаперечна істина доводила, причина неспроможності вчених виявити якість у об'єкті полягає в тому, що все, що вони виявляють, і є якістю. Об'єкт є інтелектуальною конструкцією, виведеною способом дедукції з його якості. Якщо ця відповідь правдива, то вона вщент розбиває перші їхні дилеми, і на якийсь час це зігріло йому душу. Та виявилося, що відповідь хибна. Якість, яку вони аналізували зі студентами в аудиторії виявили зовсім неподібно на характеристики кольору чи температури, а чи твердості, що їх вивчали в лабораторії. Всі ті фізичні властивості можна було виміряти приводом. Характеристика ж його якості – досконала, вартісна, добра – не була фізичною властивістю, її неможливо виміряти. Його спонтолишила неоднозначність терміну «якість». Він все роздумував. Чому ж існує ця неоднозначність? Хотів було взятися за пошук у історичних джерелах походження слова, та передумав. Їх дилеми не зникли. Він звернувся до іншого рогу дилеми, що багато обіцяв у сенсі спростування. І подумав. Невже якість – це лише те, що тобі до вподоби?" Ця думка його розсердила. Великі митці – Рафаель, Бетховен, Микеланджело – Лише виконували роботу на догоду людям. Їхня мета зводилася до лоскотання почуттів, хіба не так. Це його дуже сердило. А надто те, що він не бачив іншого способу негайно все логічно скоротити. Тож він ретельно вивчав твердження, так само, як це робив з усім першні в наступ. І він знайшов. Він витяг ножа і відсік одне слово, яке створювало весь ефект фрази. Тим словом було «лише». Чому ця якість має бути лише тим, що комусь довподобав? Чому те, що подобається, має бути лише? Що в такому випадку означає «лише»? Розклавши усе таким чином для незалежного аналізу, він чітко усвідомив, що в даному випадку «лише» нічо не означало. Це принизливий термін, а його логічний внесок у речення просто нульовий. А без цього слова речення стало таким якість це те, що тобі до вподоби. і його значення кардинально змінилося, стало прописною істиною. Федер замислився, чому це речення спершу так розгнівило його. Воно здавалося таким природним, і незрозуміло, чому знадобилося стільки часу на усвідомлення, те, що тобі до вподоби, погано, принаймні несуттєво. Що стоїть за цим неприємним припущенням? Те, що тобі до вподоби, погано чи недоречно пов'язано порівняно з іншими речами. Це здавалося квінтесенцією квадратності, з якою він боровся. Маленьких дітей виховувало, щоб не чинили лише так, як до вподоби. А як чинити? Ага, вже ж, так, як подобається іншим. Кому іншим? батькам, вчителям, керівникам, поліціянтам, суддям, чиновникам, королям, диктаторам, представникам влади. Коли тебе привчили зневажати те, що до вподоби лише тобі, тоді, звісно, ти станеш слухняним слугою інших, покірним рабом. Коли ти навчишся не робити того, що лише тобі до вподоби, система тебе любить. Та, припустімо, ти робиш лише те, що тобі до вподоби. Що означає це, що ти одразу вийдеш на двір і бавитимешся героїнам, грабуватимеш банки і гвалтуватимеш літніх леді. Особа, що не радить тобі чинити лише як тобі до вподоби, разом із тим бачить якісь особливі натяки на те, що може статись. Здається, вона не усвідомлює, що люди можуть і не грабувати банків, Адже вони розуміють наслідки і знають, що їм цього не хочеться. Ця особа не розуміє, що банки головно існують тому, що лише те, що до вподоби людям, тобто вони надають позик. Федер здивувався, як взагалі осуд того, що до вподоби колись здавався йому таким природним запереченням. Невдовзі він збагнув що там криється щось значно більше. Коли люди казали, не роби лише того, що тобі до вподоби. Вони не просто мали на увазі підкорюйся владі. Вони мислили про щось інше. Це щось інше згодом відкрилося величезною цариною класичного наукового вірування, яке гласило, те, що тобі до вподоби, неважливо, оскільки воно складене з твоїх ірраціональних емоцій. Він довго вивчав цей аргумент, а тоді розклав його на дві менші групи, які назвав науковим матеріалізмом і класичним формалізмом. Стверджував, що часто ці два види поєднуються в одній особі, та логічно вони розрізні. Науковий матеріалізм, ближче аматорським послідовникам науки, а не вченим, означає е е те, що складається з матерії чи енергії і може бути виміряне науковими приладами, є реальним. Усе, решта, нереальне або насуттєле. Не Те, що тобі до вподоби, не вимірюється, а отже нереальне. Те, що тобі до вподоби, може бути і фактом, і галюцинацією. Оподобання не розрізняє. Уся мета наукового методу полягає у розрізненні нереального і реального у природі викреслені всіх суб'єктивних, нереальних, уявних елементів зі своєї роботи задля отримання об'єктивної, правдивої картини дійсності. Коли він сказав, що якість суб'єктивна, то в їхніх очах це лише означало, що якість уявна, а тому її можна було не брати до уваги за будь-якого серйозного розгляду дійсності. По інший бік стоїть класичний формалізм, який стверджує – те, чого неможливо осягнути розумом, неможливо осягнути взагалі. У цьому випадку якість не є важливою, бо становить емоційне розуміння, що не супроводжується інтелектуальними елементами розуму. Із цих двох основних джерел походження слова «лише» Федер відчував, що перший – науковий матеріалізм – набагато простіше покраяти. З попередньої своєї освіти він засвоїв, що то наївна наука. Спершу він накинувся на неї, використавши метод редукто адубду. Ця форма аргументації базується на істині, що коли висновки з кількох здогадів виявляються абсурдними, це означає, що бодай один здогад є абсурдним. Теж розглянемо. Редуктіо ад абсурду. Зведення до абсурду, сказав він, яке випливає зі здогоду про те, що все, що не складається з маси енергії, є нереальним або неважливим. Для початку він взяв цифру нуль. Нуль за походженням індійська цифра. На заході у середньовіччя її впровадили араби, тоді як стародавні греки і римляни її не знали. А якщо, як же це так, дивувався він. Хіба природа так тонко її приховала, що всі греки і римляни, мільйони греків і римлян не могли її знайти? Та ж кожен бачить той нуль, він у всіх перед очима. Він показав абсурдність спроб вивести нуль із будь-якої форми маси енергії. А потім риторично запитав, чи це означає, що цифра нуль не наукова. І якщо так... Та що означає це, що цифрові комп'ютери, які функціонують винятково у межах одиниці нулів, варто обмежити до самих лише одиниць. І у цьому твердженні проглядається явна абсурдність. Далі він перейшов до інших наукових концепцій, брав їх по одній і доводив, що вони не можуть існувати незалежно від суб'єктивного обговорення. Закінчив він законом тяжіння як у тому прикладі, що я наводив Джону і Сильвії першого ж вечора нашої подорожі. «Якщо спростувати суб'єктивність як таку, що не має значення, – сказав він, – тоді їй доведеться спростувати весь масив науки». Однак це спростування наукового матеріалізму перекидало його до табору філософського ідеалізму – до Берклі, Гюма, Канта, Фіхте, Шелінга, Гегеля, Бредлі, Базанкета. До чудової компанії, в якій логічне, все до останньої коми, але ж їх так важко виправдати мовою здорового глузду, що вони всі радше здавалися йому важким тягарем, аніж сподвижниками у захисті якості. Аргумент, що весь світ розум може й мав міцне логічне підґрунтя, та він не виконував риторичну функцію. Він був аж занадто нудним і важким для першого курсу з композиції. Занадто підігнаним. На цьому етапі суб'єктивний рік дилеми видавався так само блідим, як і об'єктивний. А аргументи класичного формулізму тільки його погіршили. Це були надзвичайно потужні аргументи. Наприклад. Ти не повинен реагувати на безпосередні емоційні імпульси, не беручи до уваги загальну раціональну картину. Дітям кажуть, не витрачай усі кишенькові гроші на жульку, безпосередній емоційний імпульс, оскільки згодом ти захочеш їх витратити на щось інше, загальна картина. Дорослим кажуть, Можливо, ця паперова фабрика так жахливо смаждітиме навіть із найкращим очисним устаткуванням безпосередні емоції, але без неї обвалиться економіка всього міста, загальна картина. З погляду нашої давньої дихотомії кажуть наступне: не висновуйте з романтичних поверхневих уподобань без урахування класичної форми підвалами. І з цим він почисти згоджувався. Під запереченням, якість – це лише те, що тобі до вподоби, класичні формалісти мали на увазі, що суб'єктивна невизначена якість, що він її викладає, є лише романтичним поверховим уявленням. Конкурси творів у групах можуть визначити, що даний твір є найкращим з споміж усіх. Та чи можна його називати якісним? Чи є якість тим, що ти просто бачиш? це щось значно тонше, що одразу і не розгледеш, хіба що згодом через тривалий відтінок часу? Щодо, що Федер розмірковував над цим аргументом, то складнішим він йому видавався. Він міг зруйнувати усю тезу. Складність полягала в тому, що він начебто відповідав на одне запитання, яке часто виникало на лекціях, а відповідати на нього доводилося досить казуїстично. Запитання було наступним. Якщо всім відомо, що таке якість, чому тоді навколо неї стільки неузгодженості? Його газуїстична відповідь була такою. Хоча якість для всіх людей однакова, але об'єкти, яким на думку людей притаманна якість, для кожного різні. І з цим не можна сперечатися доти, поки він залишав якість без визначення. Та він знав сам, і знав, що це відомо деяким студентам. Тут криється певна фальш. Насправді, це не була відповідь на запитання. Було і альтернативне пояснення. Люди мають стільки розбіжностей щодо якості, бо одні користуються безпосередньо власними емоціями, а інші – загальними знаннями. І він знав, що в конкурсі популярності серед викладачів англійської мови переможе останній аргумент, що підтверджував їхній авторитет. Одначе цей аргумент був цілковитогнівним. Замість єдиної однорідної якості тепер виникають дві якості: одна романтична, видима, не володіють студенти, і класична у викладачів. Одна якість гіпова, друга квадратна. Квадратність – це не відсутність якості, це класична якість. Гіповість – це не просто факт якості, це всього-навсього романтична якість. Зберігалося виявлене ним роздвоєння між гіповістю і квадратністю. Та вже не здавалося, що якість жіє до однієї з двох сторін. Натомість якість розділялася на два види, що опинялися поза лінією роздвоєння. Його проста, акуратна, прекрасна, невизначена якість ускладнювалася. Такий плин подій йому не подобався. Розмежувальний термін розподілу, який мав би об'єднати класичний романтичний спосіб погляду на речі, тепер сам роздвоївся і вже не здатен був об'єднувати. Потрапив до аналітичної м'ясорубки. Ніж об'єктивності-суб'єктивності розітнув якість навпіл і знищив її як робочу концепцію. Якщо він хоче її врятувати, то не можна допуститися застосування ножа. І справді, якість, про яку йшла мова, не була ані класичною, ані романтичною. Вона виходила за межі обох. І божечки, вона не була ані суб'єктивною, ані об'єктивною. Вона була і поза обома цима категоріями. Та фактично вся дилема суб'єктивності-об'єктивності розумового і матеріального стосовно якості була несправедливою. Впродовж століть ті стосунки між розумовим і матеріальним були інтелектуальною притичиною. І щоб опустити якість, вони ставили цю притичину над якістю. Як же він міг сказати, що є якість – Розумом, а чи матерією, якщо від самого початку не існує логічного усвідомлення того, що таке розум, а що таке матерія. Отже, Федер відхилив лівий ріг. Якість не є об'єктивною, стверджував він. Її неможливо виміряти. А тоді він відкинув правий ріг. Якість не є суб'єктивною. Її неможливо осягнути. І, врешті, Федер, ідучи трупою, якою, наскільки йому було відомо, що ніхто в історії західного мислення не проходив, подався, може, двох рогів дилеми суб'єктивності-об'єктивності і заявив, що якість – це не частина розуму і не частина матерії. Це дещо третє, незалежно від двох попередніх. Дехто чув, як він ходив туди-сюди коридорами і сходами Монтана Хову, і тихе, майже пошубки на співу «Свята, свята, свята, благословенна Трійця. І зберігся легкий, слабий спогад, можливо, і примарний, можливо, я його вигадав, про те, що Федер на кілька тижнів просто облишив ці думки і не розвивав їх. Крізь гукає «Коли ми вже доберемось до вершини?» «Ну, певно, через якийсь час, — відповідає. — І багато ми там побачимо? — Думаю, так. Визирай синє небо над деревами. Якщо небо не видко, то нам ще далеко. Неподалік від вершини крізь дерева протікається світло. Минулої ночі дощ рясно змочив глицевий килим. тож нам дуже легко йдеться. Та часом на схилі трапляється справді суха, ось як ця місцина. Тоді під ногами так слизько, що доводиться вгрузати глицю ногами, щоб не вспос... повсти донизу. Ох, і добре, що тут немає підліску, кажує Кріс. А чому його немає? Мабуть, тому, що ця місцевість не займана. Коли ось так століттями не чіпати ліс, то дерева заглушать будь-який підлісок. Схоже на парк, каже Кріс. Оце видно наскрізь. Здається, сьогодні його настрій поліпшився, з нього вийде добрий мандрівник. Лісова тиша цілюща. Тепер світ на думку Фенри складався з трьох речей розуму, матерії і якості. Спершу той факт, що між ними на встановлені зв'язки не турбував Федери. Якщо впродовж століть над зв'язком розуму і матерії билися і так нічого і не вимислили, то навіщо ж йому за кілька тижнів доходити якихось висновків щодо якості? Тож він дав їй спокій, ніби поклав її на розумову полицю, коли вже, куди вже відкладав інші питання, на які не знаходив швидкої відповіді. Він знав, що рано чи пізно йому доведеться встановлювати взаємозв'язок у цій метафізичній трійці. Та поки не квапився з цим. Бути в безпеці від тих двох рогів – то таке задоволення, тож він заспокоївся і насолоджувався миттю, поки була змога. Зрештою, йому довелося розглянути все детальніше. Хоча логічних заперечень метафізичній трійці, триголовій дійсності немає, вони, ці триєдності, часто, трапляються нечасто і є непопулярними. Зазвичай метафізик схиляється або до монізму, наприклад, до Бога, який дає пояснення природи світу як прояв єдиного начала, або до дуалізму, такого як розум матерія, який пояснює його як дві сутності, або ж залишає його плюралізму, який все пояснює як прояв невизначеної кількості різноманітного. Але три – незручне число. Відразу хочеться запитати, чому три, які поміж ними зв'язок. Відпочивши, Федер прийшов до вивчення цих зв'язків. Він зауважив, що хоч переважна якість асоціюється з об'єктами, відчуття якості часом виникає без об'єктів. Спершу це його навело на думку, що можливо, якість цілком суб'єктивна. Але суб'єктивна втіха – це зовсім не те, що він розумів під якістю. Якість знижує суб'єктивність. Якість виводить із замкненості, примушує усвідомлювати навколишній світ. Якість протиставляється суб'єктивності. Я вже не знаю, скільки він усього передумав, поки таке виснував, та врешті він зрозумів, що якість неможливо належно пов'язати ані з суб'єктом, ані з об'єктом. Її може знайти Лише в їхніх взаємозв'язках. Це саме та точка, в якій сходяться і суб'єкт, і об'єкт. Це було вже тепліше. Якість не річ, а явище ще тепліше. Це явище, в якому суб'єкт починає усвідомлювати об'єкт. А через те, що без об'єктів не може бути суб'єктів, бо об'єкт пробуджує самосвідомість суб'єкта, Якість – це таке явище, в якому стає можливим усвідомлення і об'єкта, і суб'єкта. Гарячо. Тепер він знав, це воно. Це означає, що якість є не просто результатом колізії між суб'єктом і об'єктом. Сама наявність суб'єкта і об'єкта випливає з явища якості. Явище якості є причиною суб'єктів і об'єктів, що їх помилково вважають причиною якості. Отже, він ухопив ту кляту злісну дилему за горлянку. Вона весь цей час мала непомітний огидний здога, якому немає логічного виправдання, що якість наслідок суб'єктів і об'єктів. Ні, не так, він витягнув свого ножа. Сонце якості, написав він, не обертається навколо суб'єктів і об'єктів нашого існування. Воно не просто їх пасивно освітлює, воно за жодних обставин їм не підкорюється, воно їхній творець, вони йому підкорюються. Ось у цю мить, що не він це записав, то зрозумів, що в певному сенсі досягнув кульмінації думки, якої він несвідомо прагнув упродовж тривалого часу. Синє небо вигукує крізь. Оно воно, високо над нами, вузька латка блакиті між стовбурами дерев. Ми рухаємося швидше, блакитні просвіти між деревами дедалі ширші. І ось уже видно голу місцину на вершині. За п'ятдесят метрів до вершини я вигукую, біжимо, і мчу вперед, вкладаючи у цей рух рештки всіх сил. Біжу, що мога, так різь мене нас доганяє, а тоді зі сміхом обганяє. З вантажем на такій висоті ми не жинемося за рекордами, але викладаємося наповну. Крізь добігає першим, я нас А він здіймає догори руки і вольвлає. Переможець! Егоїст! Добираюся до нього таким захеканим, що не маю сили і слова вимовити. Ми скидаємо заплічники і вмощуємося просто на скелі. На сонці земля взялася на сонці кіркою, та під нею і досі бахнюка від вчорашнього дощу. Під нами набагато миль довкола, за вкритим лісом схильвами, за тими полями розкинулася долина Хавлатін. Збоку Бозми, Із каміння зістрибує коник з трибунець летить ген-ген вниз до дерев. «Ми дійшли», – каже Кріс. Він дуже щасливий. А я й досі не здатен слова мовити: стягую чоботи, шкарпетки, мокрі від поту, кладу на камінь сушитися, медитативно споглядаю, як пара від шкарпеток здіймається до сонця.